Анжеліка і король. Книга третя. Частина третя. Король. Розділ двадцять перший. Вершник галопом промчав алеєю, утвореною двома рядами старих дубів. Обігнув калюжу, в якій відбивалася золота краса осені, і зупинився перед невеликим підйомним мостом. У маленьке віконце спальні Анжеліка розгледіла на вершниковій ліврею кольору мадам де Совіньї. Мабуть-то вона послала його сюди. Накинувши оксамитовий халат, Анжеліка збігла сходами, не чекаючи, поки сложниця підніметься з листом на срібній таці. Анжеліка відправила гінця на кухню і розпорядилася, щоб його почастували. Потім швидко піднялася у свою кімнату, зручно влаштувалася біля каміна і тільки потім взялася за читання листа. Це звичайне послання представляло зараз Анжеліці велику цінність. Закінчувалась осінь. Ось-ось мала настати зима. А якими мізерними були ці зими в пласі. Замок у стилі Ренесансу, зведений як літня резиденція, був похмурий і холодний тепер, коли листя в лісах Н'єлю вже опало. Ночами вовки близько підходили до околиць парку. Лише весна вносила деяке полегшення у душу. Анжеліка цілими днями скакала на коні околицями. Її найближчим сусідом був Молін. Далі розташовувався Монтелу де мирно доживав останніх днів її батько і де минуло її дитинство. Анжеліку ніхто не відвідував, крім де Круасі – місцевого поміщика, який був, схожий за звичкою, на ведмедя, намагаючись доглядати за Анжелікою, і якого вона часом не знала, як позбутися. Анжеліка зірвала печатку з листа і почала читати. Маркіза де Совенді докладно описувала останні новини – і особливо наголошувала на тому привілейованому становищі, яке почала займати мадам де Монтеспан. Закінчивши читання, Анжеліка задумалася, чи була якась таємна думка у мадам де Совіньї, коли вона так докладно описувала становище мадам де Монтеспан у зеніті її слави. Добра і розташована до людей мадам де Совіньї була дуже недовірлива до Атенаїз. Вона захоплювалася нею, але не любила її. «Бережіться», – казала вона Анжеліці, – «Атенаїз із роду Монтемар, прекрасна як море, і така ж безжальна. Вона, схоже, може проковтнути вас, якщо не вжити запобіжних заходів». У цьому була чимала частка правди, і Анжеліка вже переконалася у цьому своїм досвідом. То чому ж де Совіньї так докладно описує тріумф мадам де Монтеспан? Або вона сподівається, що Анжеліка вихором примчить у Версаль, щоб відвоювати позиції, які їй ніколи не належали. Отже, мадам де Монтеспан – лідерка. Король не зводить із неї очей. Що ж, все влаштувалося якнайкраще. У двері тихенько постукали, і барба увійшла, тримаючи за руку Шарля Анрі. «Наша янголятко хоче бачити свою матусю». Так-так, розгублено відповіла Анжеліка. Підвівшись, вона визирнула у вікно. Перед очима простягався похмурий краєвид. «Чи можна йому пограти тут трохи?» – спитала служниця. Він би так зрадів. «О, та у вас прохолодно, вогонь у камінні зовсім погас. Підкладіть ще дров», – машинально сказала Анжеліка. «То можна лишити тут хлопчика?» «Ні, я не маю часу. Я маю відповісти мадам де Совіньї, поки її посильний ще тут». Зітхнувши, барба взяла хлопчика за руку, і він слухняно пішов за нею. Залишившись сама, Анжеліка швидко заточила перо, але не одразу сіла писати. Їй треба було подумати. Голос, якого вона хотіла прислухатися, постійно повторював – «Версаль чекатиме вас». Чи це було правдою? Версаль, мабуть, забув її, і це на краще. Вона цього хотіла, до чого ж тепер жалкувати? Увійшов лакей і спитав, де Маркіза хоче обідати – у своїй кімнаті чи в їдальні? Звісно, у своїй кімнаті. Холодно на сходах, а потім у неї не вистачає сміливості на самоті сісти за довгий обідній стіл, заставлений сріблом. Адже вона вже двічі вдова. Анжеліка сіла перед каміном за маленький стіл. Одна. Немає з нею поряд чоловіка, який міг би посміятися, дивлячись, як жадібно вона накинулася на їжу. Або висловити своє захоплення її руками, які вона дві години поспіль розтирала і мазала кремом. Або оцінити її зачіску. Вона схопилася, підбігла до дзеркала і довго вивчала своє обличчя. Вона все ще чудова. Анжеліка кілька разів глибоко зітхнула. Наступного дня до плесі заїхали месьє та мадам де Роклер. Вони зробили невеликий гак по дорозі до свого маєтку в Арман'яку, щоб відвідати Анжеліку і передати їй послання від Кольбера. Герцогиня хлюпала носом і скаржилася на застуду, яку підхопила в поїздці, але швидше за все це була відмовка, щоб приховати сльози, які вона не могла стримати. Вона влучила момент і, залишившись наодинці з Анжелікою, поскаржилася їй на свого чоловіка, який зробив цей крок, щоб прибрати її подалі від спокус двору, заславши у цей віддалений замок. Саме час для його ревнощів, скаржилася вона, саме тепер, коли мій роман із Лозеном давно в минулому, між нами нічого не було протягом кількох місяців. І чого доброго він знайшов у мадмоазель де Монпансьє. «Вона внучка Генріха IV», – відповіла Анжеліка. «А це вже дещо значить. Але я не можу повірити, що Лозен піде на ризик, заграючи з принцесою королівської крові. У нього ніколи не буває серйозних намірів». Мадам де Роклер навпаки стверджувала, що його наміри найсерйозніші. Велика мадмоазель просила у короля про її весілля з герцогом де Лозеном, в якого вона була шалено закохана. І що відповів його величність? Як завжди, подивимося. Він, здається, був збентежений пристрастю, яку відчуває принцеса до Лозена. Хоча сам дуже прив'язаний до Погілена. А ось королева, герцог Орлеанський та Генрієта Англійська були просто ображені, дізнавшись про це. Та й мадам де Монтеспан теж. Вона вголос висловила при дворі своє обурення. Їй яка справа, адже вона не королівської крові, але вона з роду Монтемар. Вона знає, кому що належить, а Пагілен із простих і гасконських дворян, відолашний Пагілен, але сподіваюся, що ви не стали зневажати його за це. На жаль, і мадам дероклер знову залилася сльозами. Лист Кольбера був іншого змісту. Він просив мадам Дюплесі повернутися до столиці і зайнятися справами, які під силу лише їй самій. Незабаром до Парижа мав прибути посол іранського шаха Бактеріарі Бей, і Кольбер висловлював надію, що посередництво Анжеліки допоможе укласти більш вигідні угоди. Прочитавши листа, Анжеліка вирішила, що їй не слід відкладати своє повернення до Парижа. Прибувши до столиці, Анжеліка одразу вирушила до короля Уверсаль. Вона зустрілася з ним у парку. Навколо лежав сніг, було холодно. Король зі світою повільно прямував навколо фонтану. Анжеліка наблизилася до монарха і сіла у глибокому реверансі. Який приємний сюрприз, трохи кивнув їй король. Гадаю, королева теж буде рада вас бачити. Я вже засвідчила свою повагу до її величності, і вона милостиво висловила мені своє задоволення. Я повністю поділяю її почуття. Відваживши Анжеліці ще один уклін, король повернувся до принца Конде і продовжив перервану розмову. Анжеліка приєдналася до королівської свити. Вона уважно озирнулася і з подивом виявила, що її одяг здається тут старомодним, хоча вона була відсутня всього півроку. Анжеліці не дуже хотілося зустрітися зараз із мадам де Монтеспан, але та, побачивши її, усміхнулася і помахала рукою, наче радіючи цій зустрічі. Анжеліка зазначила, що Атина її погарнішала. Її розчервоніле на морозі обличчя виглядало з м'якого хутра. Муфта короля була з того ж хутра, що капюшон мадам де Монтеспан, і висіла на золотому ланцюжку. Цю моду перейняли багато придворних жінок. Анжеліка почула голос герцога Орлеанського, який обговорював цю проблему з мадам де Тянж. «Божественно! Ви чули, їхній посланець привіз сюди три повні фургони з хутром лисиці, ведмедя та соболя? Просто вражаюче. Це означає, що прийде кінець цим муфточкам розміром не більше гарбуза», – додав він, дивлячись на муфту Анжеліки. «Вони виглядають такими убогими. Як тільки ми могли їх носити? У мене зараз із каракуля. Подивіться, які химерні завитки». Ця група рушила королівською алеєю до палацу, вікна якого блищали під променями зимового сонця. Усі каміни в палаці були затоплені і клуби білого диму здіймалися до неба. Температура в кімнатах була терпимою, а в залі Венери, де було сервіровано королівський стіл і стовпилися придворні, було душно. Збентежена Анжеліка постаралася сховати в кутку муфту розміром не більше гарбуза. Стоячи в натовпі придворних, Анжеліка дивилася на мадам де Монтеспан, яка сиділа за королівським столом, весело розмовляла та сміялася. Атинаїсі справді була дамою вищого світу, в найкращому розумінні цього слова. Її нові привілеї, здавалося, надавали їй незвичайної елегантності та жвавості. Слід додати, що Нового року очікували появи ще одного народженого королівського сина. Двір ставав все жвавішим і невимушенішим, хоча палацовий етикет суворо дотримувався. Це був той день, коли просто людинів допускали дивитись, як обідає король. Ті, хто отримав це право, повільно проходили по залі, на всі очі розглядаючи свого повелителя. Не меншою мірою вони захоплювалися герцогом Анджуйським, який прибув до Парижа у вересні з молодшою мадемуазель – принцесою Марією Терезою – десяти місяців від народження, яка також була членом королівської родини. Вони захоплювалися і мадам де Монтеспан – такою гарною, такою чарівною і такою повією. Ремісники, купці, крамарі з почервонілими від холоду носами, закутані в теплі пальта, поверталися до Парижа. Горді тим, що їм довелося бачити свого монарха та його чарівну коханку. Вже під кінець трапези Анжеліка перехопила погляд Флоримона – який із почуттям власної гідності виконував свої обов'язки. Після закінчення обіду всі вирушили до зали миру. І тут Флоримон підійшов до матері. Ви бачили, мамо, правда ж я добре впораюся зі своїми обов'язками? До цього мені дозволяли тільки тримати тацю, а тепер я ношу глеки і пробую вино. Але хіба це не чудово? Якщо хтось захоче отруїти короля, то я віддам за нього життя. Анжеліка привітала сина з таким швидким поступом. Дюше сказав, що дуже задоволений Флоремоном. Хоча Флоремон був наймолодшим з пажів, але був найрозумнішим. Мав гарну пам'ять, вроджений такт і почуття власної гідності. Словом, він був справжнім придворним. На жаль, таке швидке просування королівською службою позбавило його можливості бути товаришем по іграм юного дофіна. Монпансьє сама сказала про це королю. І тепер він і головний Виночерпій якраз обговорювали цю тему. Чи флоремон зможе справлятися з обома обов'язками? Це дуже багато для нього, запротестувала Анжеліка. Йому ще треба вчитися. біса латина. Дозволь, матусю. Посміхнувшись, Анжеліка похитала головою і сказала, що подумає. Вперше за минулі півроку вона бачила сина так близько. Щоправда, він двічі заїжджав у Пуату. Він явно покращав. Може, надто худор лявий, але він, як і всі інші, їв на швидкоруч, коли доведеться, і вічно не досипав. Він усе ще був у жалобі по братові та відчиму. Звернувши увагу на однаковий чорний колір їхнього одягу, що відбивалися в розкішному дзеркалі, Анжеліка засумувала, згадавши, що вона вдова, а він сирота. «Версаль чекатиме на вас», – згадала вона слова короля. «Ні, ніхто не чекає на неї тут». Вже за кілька тижнів після її від'їзду про неї забули. Уми придворних були зайняті становищем мадам де Монтеспан. Анжеліка озирнулася з почуттям досади та розчарування. Їй здалося, що зараз вона має побачити найстрункішого і найкрасивішого з усіх придворних маршала Франції Філіпа Дюплесі-Бельєр. Але ні, він навіки у землі, і вона не побачить його ніколи. Флоремон кудись утік, розшукуючи гидкого песика принцеси Генрієти. Вийшла королева і сіла поряд із королем, а біля них утворюючи півколо, розсілися принци та принцеси крові, а також придворні дами та кавалери, які мають привілей сидіти. Мадмуазель де лавальєр сиділа на одному краю, мадам де Монтеспан – на іншому. Лакеї почали розносити келихи з лікерами та настоянками, і раптом пролунав голос короля. «Месіє де жестре!» – звернувся він до головного дворецького – «принесіть стілець для мадам Дюплесі-Бельєр!» Всі розмови в залі замовкли, і голови присутніх повернулися до Анжеліки. Та зробила крок уперед, низько вклонилася і зайняла місце поряд із лавальєром. Коли вона брала келих із вишневою настойкою, її рука помітно тремтіла. Ну от, нарешті ви удостоїли цієї божественної честі сидіти за королівським столом. Такими словами зустріла Анжеліку мадам де Совіньї. Ох, як це чудово! Усі тільки й кажуть про це. Вона міцно поцілувала Анжеліку. Мадам де Совіньї прибула у Версаль на виставу нової п'єси Мольєра. Завтра ще одна п'єса, а потім бал. Я не знаю всієї програми, але ми залишимося у Версалі на тиждень. Ви знаєте, що кажуть при дворі? Що на цьому наполягає де Монтеспан. Вона ненавидить Сен-Джермен. До речі, що вона сказала щодо вашого стільця за королівським столом? Слово честі, я не знаю. Думаю, що вона була готова спопилити вас. Цієї хвилини я не дивилася на неї. Можу уявити ваш стан». «Але якби ви тоді подивилися на неї, то впевнена, що зазнали б подвійного задоволення». «Ніколи б не подумала, що ви таке чудовисько», – засміялася Анжеліка. «І я теж», – відповіла їй мадам де Совіньї. Вони протиснулися у вузькі двері театру та пішли шукати собі місця. «Давайте сядемо поряд», – попросила Анжеліка. «Після вистави я хотіла б поїхати до Парижа з вами». Ми поговоримо, я так втомилася від вимушеного шестимісячного мовчання. Ви зглузду з'їхали, вам не можна їхати з Версалю. Ви повинні бути присутньою за королівським столом весь час, поки його величність тут. У дверях з'явилася якась метушня, і ось вийшла мадам де Монтеспан. Подивіться, хто прийшов, прошепотіла мадам де Совіньї. вона просто чудова. Нарешті Версаль має справді королівську коханку, яку можна поставити в один ряд із Габріелою Дестре, коханкою Генріха IV. Вона займалася політикою, опікувалася мистецтвом, а головне могла підкорювати чоловіків, навіть королів. Під час їхнього правління Франція знала веселі дні. То чому ви хочете, щоб я посіла місце мадам де Монтеспан? Бо мені шкода короля? Де совендії закрила віяло і зітхнула. У вас є все те саме, що й у неї, і понад того, чого вона не має. Можливо, це й надає вам сили. У цей час підняли завісу, але Анжеліку мало цікавило те, що відбувається на сцені. Вона обмірковувала слова мадам де Совіньї. Жаль короля? А чи це почуття було знайоме самому королю? Чи пошкодував він свого часу, наприклад, мадмоазель де Лавальєр? яка зараз виглядає ще худішою і сумнішою, ніж зазвичай. Король змушував її, як завжди, з'являтися на всіх прийомах, тобто бути присутньою при тріумфи суперниці. А це межувало з виявом жорстокості. Атинаїз відкрито третювала лавальєр. Анжеліка сама чула, як вона звернулася до Луїзи. «Луїзо, Люба, допоможіть мені приколоти банд. Король чекає на мене, а я не хочу спізнюватися». Це було жорстоко та цинічно. Підолашна дівчина корилася їй. Чого чекала вона від такого самоприниження? Невже сподівалася якимось способом повернути людину, яку любила? Ні, це було не схоже. На дозвіллі пліткарки стверджували, що вона вже не раз просила у короля дозволу піти в монастир. Але король був глухий до її прохань. Анжеліка нахилилася до мадам де Совіньї і шепнула. А чому б королю не дозволити лавальєр залишити двір? Через маркізу де Монтеспан, прошепотіла та у відповідь. Луїза потрібна для відводу очей до її чоловіка. Поки вона тут, можна стверджувати, що всі плітки про мадам де Монтеспан не більш, ніж порожні балачки. Анжеліка кивнула головою на знак згоди і почала спостерігати за тим, що відбувається на сцені. Мольєр, як завжди, дотепний. Після закінчення вистави у залі довго греміли оплески. У своїх апартаментах Анжеліка побачила служниць Терезу і Жавоту, які розпалювали у каміні вогонь. Напис «Залишено для» все ще був на дверях. «Чи слід мені піти подякувати королю?» – розмірковувала Анжеліка. «Чи дочекатися, коли він перший заговорить зі мною?» Вона скористалася послугами дівчат, щоб зняти чорну сукню і надіти світло-сіру – розшиту сріблом. У двері постукали, і увійшла мадмуазель Депрієн у стані крайнього збудження. Я так і знала, що старий алхімік допоможе вам придбати місце за королівським столом. О, прошу вас, навчіть мене, що пообіцяти йому, щоб він допоміг і мені. Як він все це робить? Він дав вам порошок? І який він на смак? Здавалося, вона зовсім втратила голову. Анжеліка, як могла, почала її заспокоювати. «Заспокойтеся!» – Анжеліка торкнулася її плеча. «Він мені нічого не давав!» «Тоді то була стара Ля Вуазен. Про неї теж кажуть, що вона могутня чаклунка. Але я не наважуюсь піти до неї. Я дуже боюся її прокляття. Однак, якщо немає жодного іншого способу, скажіть, що вона зробила для вас. Невже правда, що треба зарізати новонароджену дитину і напитися її крові?» «Не кажіть дурниць, моя Люба, ви втомили мене. Повторюю, що я не мала справі з чаклунами, принаймні для отримання цього місця. Король роздає милості за доброю волею тим, кого вважає гідним нагороди, без жодного зв'язку з чорною магією». де Дебрієн закусила губу, але все-таки почала далі розвивати теорію. «Все не так просто. У короля сильна натура, і ніхто не може змусити його зробити по-своєму». Тільки втручання потойбічних сил може вплинути на нього. Погляньте тільки на мадам де Монтеспан. Як вона цього досягла? Мадам де Монтеспан може закрутити голову будь-якому чоловікові, і у цьому немає нічого чарівного. Але вона не впоралася з перським послом, заперечила молода жінка. Схоже, він так і повернеться до Персії, не будучи прийнятим у короля. А це буде жахливо. Анжеліка відразу згадала про лист Кольбера. Випроводивши мадмуазель Дебрієн і дізнавшись, де зупинився бактеріарі Бей, вона вирішила відвідати його. Вона подумала, що встигне повернутися до полудня, якщо поїде рано вранці. Король не помітить її відсутності, якщо вона повернеться до часу прогулянки садом.